ще дві кімнати, облаштували на горіщі мансарду книгосховища, обладнали дім для життя довгого, щасливого, може, вічного. А вийшло. Я обережно посунув руку на сусіднє ліжко Оксанини. У спальні було тепло, може, й жарко. На постіль Оксанина була холодна, як лід, і Порожня! Порожня! Я, мимо Олі, відсмикнув руку, радіючи, що в кімнаті темно. Несвітло пробувається тільки крізь ледь відхилені двері до кабінету. І Олька нічого не побачила. Зате я побачив, що вона моститься на підлозі біля дверей до ванної кімнати. Побачив і жахнувся. Невже вона всі ночі спала отам під дверима? «Олька, ти спала отам, не повірив я? А де ж мені спати?» Я не знав, що казати В кабінеті є диван, ти могла б там У вітальні теж диван Так би я тебе і покинула одного, сказала вона Ти менше думав про когось, а подумав про себе Бачив би ти себе, як з христа знятий Я знятий, а Оксана розіп'ята За що ж, я був глухий і не чув грізного голосу перестороги Загроза чаїлася вже у самому імені, Оксана. Жахливий стиск двох безнадійних літер К і С, крізь який не змога прорватися на вільний простір, а у початковому О – облудна порожнеча, яка поглинула вже багатьох, як вогонь поглинає барвисті душі ніжних метеликів. Така трагічна ім'я, а сама ніби спустилася з неба. Ступила на землю, Оксана, осанна, а замість хвали і слави, сліпа жорстокість визирає з усіх нір, не звувається гаддям, хапає тебе і тягне в чорні безодні, і коли з надією здіймаєш погляд до неба, то бачиш над собою безодню ще чорнішу. Де перетонок, де опертя? Чи позаду в мене тисяча літ наповнених, чи тільки безжальний простір, якого не охопиш ні поглядом, ні думкою, ні тугою. Я лежав напівмертвий, а пам'ять у мені жила гостра і болісна, а може, і не в мені, а десь ніби збоку, як наша агростанція у стороні від доріг. Я пробував утекти кудись у бік, як Гоголь, і не втік, і згубив Оксану. І грозно об'ємлять мене могуче пространство. Голь втікав от зла, чичику втікав з города НН, і зелений, і и і свіже-зритий чорний полоси, мількавши по степям. Ось дивись жах, свежеразрытые зритий чорний полоси. Чернозем розверзається і могила, гробовище. Хтось сказав, що славетна шкатулка Чичикова – це замінник жони, не даремно ж так детально описані її нутрощі. Але можна зазирнути до шкатулки, а в душу не зазирнеш. Парадокс Лейбниця – душа не має вікон. Ніч була страшна і не мала кінця, я не бачив Ольки, не знав, де вона. Чи послухалася мене і пішла на диван – чи кулиці на підлозі, біля дверей, спить чи не спить? Не знав, де кінець ночі і чи буде їй кінець коли-небудь. Мені треба було мати біля себе живу душу. І я прошепотів у темряву. «Олько, ти спиш?» Вона зродилася біля мене миттю, так ніби стояла ось тут, раз ступнути. «Тобі щось дати?» – стурбовано спитала. «Хочеш пити?» Я тебе липовим світом відпоювала всі дні. Не треба нічого, спасибі. Ти мені скажи, знаєш що? Скажи, скільки Бог відпустив Ноєві дощок на його ковчег? На ковчег? О, Боже ж мій, Микола, ти, мабуть, повредився розумом. Я зовсім не схоже був на шаленця, коли спокійно повідомив Сто тисячі. Чотирьох дощок не вистачило. Що тобі ці дошки посеред ночі, ще дуще стривожилася вона. Для плавби, Олько, для вічної плавби. Ну і досі плаває у своєму ковчезі, а ми підпливаємо до нього.